hoofstuk 80 die voorspoedige landing, Jonathanse vreegte, die dank van Syrenius, die skipbrekelinge rus uit, die berging van die vastgevalde skip, die gemeenskapelike ontbuit, Jonathanse nederigheid, die aankomst van Joosef en sy mense. Syrenius het aan sy reesachtige redder gevra, wat die naam van die streek was waar hy om nou bevind het, en hoe hy as redder self heet. En Jonathan antwoord, Meester, hy moet wel een vreemdeling wees, omdat hierdie streek, wat toch soveel typiese kenmerkende eigenskap heet, vir die onbekend is. Sireneus sê, Vriend, die een streek rijk dikwels die selfde, soos die ander, en in die skemerlig van die maan, herkende mens dikwels nie sy eie vaderland nie, maar vir alles die waard kort tevore in doodsangst verkeer het, gaan dit met die herkenning van gebiede wel besonder sleg. Daarom kan jy my vertel hoe jy die streek heet, waar in die ontzettende storm my gedruif het. En Jonathan sê, Goeie meester, jy weet toch, dat daar een reel is, waar volgens een mense gerede nie dadelijk mag sê waar hy is nie, want as hy ver verweiderd is van die plek van sy bestemming, dan word hy al te tredig en as hy dit dadelijk na die gevaar wat hy uitgestaan het verneem, is hy echter dier die toevallige wending van die storm toch nog na die plek van sy bestemming, dan sou so vreugde om na ‘n voorafgaande doodsangst die lewe kon koos. Daarom moet die redder in die begin swaigsam wees en eerst na een tyd aan die geredes bekend maak wat hulle wil weet. Toes er hy is die antwoord van die redder, wat vir hom nog onbekend was gekry het, sê hy, Waarlik, jy is een edele redder, en besit bovendien nog die ware wysheid. vaar dus maar vinnig, so dat ons spoedig aan land kan kom. En Jonathan sê, Kyk, daar is die baai al reeds, dit loop aan die einde in een smal seearm uit. As ons hier op een vaste en rustige plek sal gewees het, dan sal ons my vissers het lang al reeds gesien het. Binnen een kwartier sal ons al reeds lang al op droge grond wees, want die wind is nou baie ginstig vir ons. Sireneus was baie tevrede met die antwoord, en Jonathan het peil snel dier die baie gevaar en binne enkele minuute die gewenste oever bereik. Toe die boot aan die oewer vastgemaak was, het allemaal dadelijk aan die land gegaan en Sirenes het hart op die Elohim van Israel gedank, dat hy hom met al sy dierbares geret het. To Jonathan echter hoor dat Sirenes wat hy nie geken het nie, die Elohim van Abraham Isaac en Jacob prijs, sê hy, My vriend, nou is ek dubbeld so bly, omdat ek in u his Israelied geret het, want ook ek is die sien van Abraham, Sirenes sê, Dit is ek huis nie, want ek is een Romein, maar nogthans ken ek die gewijdheid van jou Elohim, en daar belei ek om alleenlik. En Jonathan sê, dit is nog beter, morgen sal ons verder daar praat, want vandag wat vandag betref, gaan jylle eers ris. Kijk, my hitte is ruim en skoon, strooi het ek ook in groot hoeveelhede, maak dis vir jylle een bed, Selfs sal ek dadelijk weer teruggaan om te sien of jylle skip nog vaarbaar gemaakt kan word. Sireneus sê weliswaar, Vriend, daarvoor is daar morgen toch ook nog tyd. Maar Jonathan sê, Morgen is dit die Sabbat, Dan moet ons ris van alles zwaar arbeid, Daarom moet ons alles nog voor soons opgang in orde gebring word. Daarop het Jonathan met sy helpers weer aan boord van die boot gegaan, en aangezien die wind iets wat gaan le het, des te vinniger uitgevaar na sy reenees skip, en het weinig moeite gehad om dit weer vaarbaar te kry, om aan die vloed van die see by geleentheid van die volmaan om goed te pas gekom het. Hy dadelijk die sleep touw gegryp, en dit aan die boot vastgemaak, en vol vreegde na die tamelike diep baie geroei, en so die hele grootskip die veilige have binnengebring, en het het dan die oever laat vastmaak met ‘n baie lang skeepstou, omdat hy dit nie voor anker kon leenie. Na hierdie arbeid van ruim 2 uur, het Jonathan met sy helpers na sy huis toe gegaan, toe dit al tamelijk begin word het. Hy het op sy bed gaan leen, en hy en sy helpers het allemaal ongeveer 3 uur lang geris. Ook Sireneus en sy gevolg het geris en het tot laat in die ochend geslaap. Toe Jonathan versterk wakker geword het, het die Elohim in die keinkie van Joosef geloof en geprys en gedink aan wat hy aan hom gesê het. Daarna het hy opdrag aan die vrouwe gegee om dadelijk die beste torneine, ongeveer dertig in getal, skoon te maak en dit vir die baie gasten te rooster, waarbij hy self met al sy helpers die vrouwe behopsaam was. Toe die ontbyt na hier klaar voorbereid was, het Jonathan self naar die hitte gegaan en het sy gerede gasten gewek. Sireneus was wel eerste wakker en het geheel versterk en opgewek gevoel en dadelijk aan Jonathan gevra of hy die skip toe gevind en ingesleep het. En Jonathan sê, Staan maar op en kyk by die venster uit en sy reene is het dadelijk opgestaan, na buiten gekyk en sy grootskip geheel behou in die haven gesien. Toe het hy buitengewoon blij geword, ja, ontroerd van dankbaarheid, eens hierdie reesachtige redder, Jonathan, en sê, O vriend, soe daad kan nie gewoon weg, beloon word nie, waarlik, hierdie daad sal ek op een manier beloon, soos net een keizer dit kan beloon. Jonathan sê echter, Vriend, dit is wel goed so. Kom echter met u gevolg na die ontbyttafel. Sereneus wat hoogs verwonderd was, sê: "Wat wil jy, wat wil jy ons nou ook nog 'n maaltijd aanbied? O eer mens, as ek nou eers van jou mag verneem waar ek is en wie jy is, dan sal jy ook verneem wie ek is en jy sal dan 'n groot beloning ontvang." Daarna het allemaal opgestaan en Jonathan na die groot hut gevolg, waar die ontbijt al op die geselskap gewag het, en allemaal het die goed voorbereide visse met baie smaak geëet, en Jonathan uitermatige prijs. Maar Jonathan sê, o, roem my nie, want dit alles is die groot verdienste van iemand anders, en nie van my nie. Ek was net een lomp werktuig van hom, wat my so gelei het, en vroeger vir my aangekondigheid, dat ek vannag een belangrike dienst sal verricht, en so was dit dan ook. Ek het u in groot, groot nood gevind, en vir u een redder geword, en dit was alles die wil van die allerhoogste. Hierdie gewaarde wil het ek vervol met die besef en wete, dat dit die wil van Elohim is, en uit liefde tot hom self uitgevoer het. Dit is my grootste loon, En als sou ek keizer gewees het, dan sou ek my geen groter loon kon gegeet nie. Daarom versoek ek ek, ek om ook aan die ander beloning te dink nie. Kry alleenlik die mooi en grootskip weer in orde, en as ek van die plek van die bestemming sal verneem, dan sal ek, ek bovendien nog met raad en daad bystaan. Daarop het Sirenees gesê, Vriend, dit sal jy dadelijk verneem, Kyk die plek van my bestemming is eindlik Oostrasine in Egypte, want ek is die gouverneer en die broer van die keizer, my naam is Serenius Coerenus. By die aanhoor van hierdie woorde, het Jonathan op sy knie neergeval, en om barmhartigheid gesmeek, en geval hy daak in enige opzicht aanmatigend sal gewees het. To Serenius Jonathan wou laat opstaan, het Josef met sy hele geselskap gekom om Jonatan te besoek omdat hy nie volgens belofte op die afgesproke tyd by Josef aangekom het nie